Lehen hiriburu handia, izan da iruña, hogeita irugarren korrikarendako. dako. Aldezarretik, iruñerriako kartier eta herrietara lasterkari ualde bat ekartu zituen bideak. Real Madrid futbol ekiparen autobusa bera ere blokatu zuen korrikak, osasunak berregunean errezibitzen baitzuen Madridko talde Gotorra Sadar estadioen. Aldezarrean, Euskal Herrian Euskarazek bere kilometroa egin zuen, eta lekukoarekin batera gutun bat pasatzakon Nafarroko legebiltzarreko biltzarreko unaiu presidenteari. Ba, gai begira ez. Eh, Zorte dugu eta eta hori tokatu zaigu eta ba dugu aldarrikapenerako, ez? Korrika historikok izandala aldarrikapenak egiteko plaza hon eh, bat baitare eta eta alde batetik salatu dugu ba, bueno, mezu bat pasa diegu Nafarroko parlamentuko kidei eta eskatu diegu mezu hori parlamentoan irakurtzeko eta bertan salatzen dugu alde batetik eh, egiten duten, askotan egiten duten, bas guhoxina ez, eh, korrikabestalako ekimen jende txuetan eh, ba, Euskadean alde daudela ea direzzi baina gero egunerokoan ba, Euskadean kontrako politikak eh, hartzen dituztela egunero egunero eta, eta eskatu diogu Euskaren aldeko mugimendura batu baldin badute benetan ba Euskaren aldeko politika errealak egiteko egunerokoan eta hori Nafarroa garaien astendela e, ofizialtasuna lurralde guztian e, aitortzetik Sugoi etxarri Euskal Herrian Euskarazeko heleduna entzuten zenuten Irunea utzirik Nafarroa egualdeko bidea hartu zuen korrikak Garesko zubi soragarria trabeskaturik herriberako landen zabaleran morgildu da Gaztean dana atxeman ditugu tuterako sartzen Horien artean, ekine eta aitor tuterarrak. Ba, bueno, guretzat da oso egun polita, eta oso egun ba, sentimendu asko barne biltzen dituden eguna, hainbeste euskaldun ikusten eta ateratzen garenako tuteran, euskaldean aldarri egitera, eta, bueno, beti da polita, ez? Ara, eh, gaurko egunez, pixka, e, tutera bilakatzen da herriberako euskaldunen hiriburua baina egunerokotasunean zer da tuteran euskaldun izatea? Ba, Egunerokotasunean zaiago dago Euskaraz hitz egiteaz, hemen ez daukagu aukeran Euskaraz bizitzeko, baina egia da gure artean badugula komunitatea eta Euskaraz bizitzen zaiatzen garenak, eta hori. Ba, egun hau polita daz Euskaraz hitz e, e, egiteko eguna delako, eta guk hemen ez dugu aukera hori gure Egunerokotasunean. E, kaletik ere Euskaraz entzuten baldin badute gehien eta megirada txarrak egoten dira, mespretsuak, baina bueno, Hala ere jarraitzen dugu aurrera. Beraz, ofizialtasunaren aldarria hemen garrantzitsua da, ez? Bai, gainera urtero ikusten dugu, ez? Nola izan udaletxak, izan e, Nafar gobernuak iartzen dituen trabak? euskalaren aldeko neurrientzako. Zer iruditzen zaizuek eguera hubiziozuek eta bitartean iruñan e, gobernu eta parlamentuko e, buruzagiek lekuko hartzen dute. zuei irudi horrek zer eragiten dizue? Nikuste dela kanpora begirerako erako maniobra bat. Hutxean gelditzen dena gehienetan, ze bueno, hemen gutxean ez dara mago ikusten nola aldaketaren gobernuaren ondoren denborazta denbora solidifikazioa denbora ez zutekentzen. Eta ez amaitzen eguera horrek inortuan, ba, bueno. Gutsen ez espero godugu pausoak ematera gutxinaka, gutxinaka, e, goera aldatu alizateko. Herriberako hiri buruan ere, Union Tutera Futbol ekipak hartu dulekuko baina zer da talde hau, bat aldekide batek azaltzen dauku. Union Tuterako taldea, futbol talde bat baino gehiago da, baloreak, e, sentimendu bat euskara, antifasismoa dena, dena bat Beraz, balore horiek bultzatzeko herriberan, zuek futbol talde bat antolatu duzuek? Hori da, futbolaren bidez, pentsatzen dugu bozolari on dela, gure baloreak erakusteko mundu honetan Zuek futbolariak? Bai, bai, bai, baukagu partioak, gero? Gordubarru <num> Beraz, hau, entrenamendua Hau da beroketan bizka bat Bihotza edo gorputzarena. Biak, ja biak, Kilometrotik kilometrora giroa arruntaldatzen da. Adibidez, murtxantetik kaskantera trabesti euskal txaleen kilometroa. Atxe eman dugu. Gora trabestia! Gora! Gora jogurina oroba! Euskara! Yeah! Zer da kilometro berezia gu? Oso luzea, no oso berezia da! Zergatik? Askatas uneren eta ezparezigaren alde eta alde. Euskara zere bai. Nortzok zaretea elekukoa eramaten duzuenak? Uh! Euskaldarriko travestiri guapu enak etorri gare gaur emmen biltzera eta lekuko eramatera Eta zer da travesti izatea? Ha ha ha bat! Azkatasunarenak, galdera honek rikan bitardian egitea, da pixka puñeterua, eh! Ha <laughs> ha ha! Horretarako gaude kasetariak! Ahi ez ezin de gehiago, ya! Animo, animo! Ahi ez da! Eta kadereitako herrian aldiz, Herriberako laborariak ziren nagusi, hau da, herrigura ekimeneko parta ideak. Pues Herribera askotan esan dugu badela Euskadia osoaren baratza eta egia da. Eta, bueno, Herri baren lortzen ari gara, arreman horren bidez lortzea bestera batean ba, elikatzea eta bestera batean lurra kudeatzea ere. Ordu nosopozi gau, eta baina ba, Euskarrikin batekin da, pues, e, zer gehiago izatu. Horain duzu ze korrika, zer ekin korrika eginez duzue? Ba, oia, olioarekin batera. <girrisa> Gaur deitan, Lizarra trabezkatu du korrikak, eta emeki emekin afarroa utzi, eta arabako lurretan sartu daia da.